Kemudian insya-Allah akan uh, a lanjutkan uh, kajian kitab kita nyo yaitu kitab a uh, syarah qudul jen ya syarah qudul jen yaitu halaman 20 sa nama apna kasarantek itu Jadi yang nak kitab yaitu kitab dalam kitab Jawaki Jawahir halaman 25 uh, halaman 26 sebelah sisi kiri 6 baris dari bawah Qala rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumiddin amin qala ini suatu tambih pada menyatakan kelebihan segala perempuan yang mengikut bagi suaminya. Ketua, ketahui olehmu bahwa sungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya pada barang apa perintahnya, yang tiada membawa tiada membawa kepada maksiat dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya atau tegahnya karena berkahwin itu satu. Bagi daripada beberapa sebab menjadikan kehambaan seorang Maka jadilah istri itu seperti hamba bagi suaminya Demikian telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali Di dalam kitab Ihya' Mulu Muddin tunggu, tunggu sekalian Jadi dalam uh, kajian lanjutan kita tanya di ba uh, Dilikut Terakhir pembahasan kita Nyo adalah Ketika seorang istri berkata kasar kepada suaminya Maka tentunya azab dan siksa Allah lah yang akan menjadi balasan Kemudian uronyo, Karena yang namanya pembahasan daripada kitab Nyo ada dua sisi yang dibahas Artinya ada sisi tahzir ya, Yaitu sebagai abab takut Artinya hal yang menakutkan ada wa'id Juga ada wa'ad Artinya ada hal yang dikatakan sebagai gambaran siksa Kadangkala yang disebutkan adalah sebagai Gandaan pahala, Itu wa'ad Iaitu janji kebahagiaan Maka setelah sebelumnya Kita sudah uh, Membahas bagaimana Beberapa banyak hadis dan cerita Yang disampaikan tentang Balasan yang akan diberikan kepada wanita yang berhakar kepada suaminya Maka pada uh, pembahasan selanjutnya hari ini uh, Akan menegaskan adalah tentang kebahagiaan Artinya nilai gandaan fahala yang diberikan oleh Allah Kepada sesiapa perempuan yang mereka patuh dan taan kepada suaminya Kemudian dikatakan ini suatu tambih ini adalah suatu hal yang menjadi peringatan kepada kita semua pada menyatakan kelebihan segala perempuan yang mengikut bagi suaminya. Artinya di sini kita akan membahas lebih jauh apa kelebihan, apa kebahagiaan yang Allah berikan kepada sesiapa perempuan yang mereka itu taat kepada suaminya. Kedahului olehmu bahwa sungguhnya wajib Atas segala perempuan itu mengikut perintah suami Pada barang apa perintah yang tiada membawaki kepada maksiat. Adanya perlu diketahui oleh semua kita Terlebih khusus adalah kepada kaum perempuan Yang bahwa Kewajiban bagi seorang perempuan Ketika dia sudah menjadi istri bagi seorang suami Maka kewajiban yang utama daripada segala galanya Adalah mematuhi segala perintah suaminya dengan ketentuan Berbuat taat kepada suami Tidak membawaki kepada maksiat Kepada Allah Karena sebuah kaidah disebutkan La ta'ata limakhluqin Fi ta'atillah Artinya tidak ada kewajiban Seorang manusia untuk berbuat taat Kepada manusia yang lain Jika hal itu ber, Berpeluang maksiat Jika hal itu menjadi maksiat uh, Kepada Allah Maka oleh karena itu, apapun yang e, diinginkan oleh suami, apapun yang diperintahkan oleh suami Jika hal itu tidak membawaki kepada maksiat kepada Allah, artinya bukan dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Maka tidak ada alasan seorang perempuan untuk menolak Tidak ada alasan bagi seorang perempuan untuk membantah, untuk melanggar daripada keinginan suaminya Kecuali hal tersebut ada hal-hal yang bisa membawa kitaan kepada Allah. Ya, misalnya suami menyuruh melakukan maksiat. Maka hal ini tidak wajib dilakukan oleh si isteri. Kini nah, lekao. Haidik Bikasemayang hari. Ya, teman-teman. Contohnya kan. Ini hana wajib taan. Walaupun enggak sakai di suami kita. Ini hana wajib taan. Jika hal itu adalah ber, menjadi hal yang bertolak belakang dengan perintah Allah. Tetapi selama hal ini tidak melanggar dengan perintah Allah maka hana alasan untuk kalian untuk UE kepubut hai dan untuk UE kepubut hai bang hana dengannya mana maka begitu juga hal ini terjadi dalam ranah seorang anak bagi orang tuanya jadi wajib taat kepada orang tua selama hal ini Uh, orang tua tidak menyuruh kepada hal-hal yang Menentang dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul Seperti itu Kemudian Dan tiada harus perempuan itu menyalahi Akan suruh suaminya atau tegahnya Karena berkahwin itu Satu bagi daripada beberapa sebab Menjadikan kehambaan seorang Kemudian Ketika seorang istri Sudah menjadi sah uh, Sebagai istri daripada suaminya Maka eh, apapun yang memang dimintakan oleh suami Tidak ada alasan seorang istri untuk menyalahi apa perintah suami Ataupun segala sesuatu yang dilarang oleh suami Tidak ada alasan seorang istri untuk melakukan hal tersebut Dikarenakan digambarkan bahwa posisi pernikahan ini Bagaikan ya, sebuah proses perhambaan diri Walaupun watak katam kawin di kamu orang agama tekam menerima ijab kabul nikah nian kan menerima ijab kabul belau hamba bukan tetapi seumpama artinya adalah ketika akad ijab kabul antara seorang wali dengan suami Yang bagaikan ingat-ingat lah. ini, ini katanya lah, penting bagaikan proses jual beli seorang hamba artinya apa Ketika seorang hamba beralih ke pemilikan Syeikh, maka tentunya yang namanya hamba, apa yang diinginkan oleh si Syeikhnya itu tidak ada alasan dia nggak mau, nggak sanggup, nggak begini, nggak suka, nggak munt, nggak ada alasan. Kenapa? Karena dia itu hamba. Maka proses ah eh, ketika di, uh, diakarkan nikah oleh orang tua si istri uh, terhadap si suaminya ini bagaikan lagi, lagi prosesnya. Adanya putra lagi lagi seolah olah urung inangnya jek kelamin, maka tentunya bagaimana posisi lami terhadap sayetnya? Artinya segala sesuatu yang diinginkan oleh si sayetnya dalam dalam hal ini adalah suaminya untuk tetap harus dilaksanakan. Ini ingat kan? e, tentunya karena kebetulan di di momentum siang ini e, kan yang hadirkan e, e, para para istri semua kan. Mungkin kalau yang hadirnya nanti para suami meny memang lepas salah bagi dengar, tolakolah oh, unyo kaje tetap planet promo kode kan menanturah de gubernur da bagak dak kulindo bahwa dalam halnyo adalah nyo tataran yang menjadi kodoman bagi istri. Tapi tataran bagi lindo juga ada tataran yang lain. E, maka mungkin bagi kita yang e, sering ta dengar e, nasihat-nasihat pernikahan Adanya dalam halnya ada na Naduaboh dimensi yang perlu dipahami Artinya seorang istri Dia itu harus memposisikan dirinya sebagai Hamba bagi si suaminya Tetapi si suami itu tidak boleh memposisikan istri itu sebagai hamba bagi dirinya Jadi ini ada dua tataran yang perlu di, di, dilihat Tapi oleh karenanya karena e, kamu pun sering menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa ketika seorang istri dia itu e, menjadi istri bagi suaminya maka apapun yang menjadi kebahagiaannya itu adalah bisa membahagiakan suaminya e, maka begitu juga sebenarnya ketika e, si suami dia itu sudah sak e, memiliki artinya dalam tanda kutip memiliki istrinya Maka tentunya dia pun harus melihat kebahagiaan dia adalah ketika dia mampu membahagiakan istrinya. Maka tentunya membahagiakan istri bukan menjadikan istri sebagai babu. Nah, seperti itu. Tetapi membahagiakan istri adalah menjadikan apa yang memang sebuah keinginan seorang istri adalah menjadi uh, uh, apa itu? Menjadi budiadari tentunya akan adanya menjadi permaisuri bagi seorang raja. Maka hal ini karena kebetulan kajian ini lebih kepada uh, apa yang uh, perlu dipersiapkan oleh oleh uh, seorang istri di dalam rumah tangga. Artinya adalah ketika kita menjadi istri bagi suami kita, kita harus sanggup memposisikan diri adalah sebagai hamba, sebagai babu bagi suami kita. Artinya apa? Seorang istri itu harus mampu mengabdi sebaik-baik mungkin, ya, seperti itu hal inilah yang disampaikan oleh uh, imam kita yaitu imam al-ghazali dalam kitab ihya ulumuddin dan setengah daripada kelebihan perempuan mengikut bagi suaminya itu masuklah ia ke dalam syurga seperti sabda nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang yang lima waktu dan mengerjakan ia akan puasa ramadan dan memeliharkan ia akan farasnya dan mengikut ia akan suaminya. Niscaya dikata baginya masuklah olehmu akan surga dari mana mana pintu yang engkau kehendaki. Jadi selanjutnya dalam sebuah hadis disebutkan adalah ketika seorang perempuan yang taat kepada suaminya dalam hadis ini disebutkan adalah balasan yang terbaik kepada perempuan tersebut adalah mendapatkan surga Allah. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan ketika seorang perempuan itu dia itu menjalankan segala perintah wajib, artinya salat lima waktu dia laksanakan, puasa di bulan Ramadan dia laksanakan, kemudian dia memelihara dirinya daripada hal-hal yang yang mungkar, artinya tidak mendekati zina, kemudian dia taat kepada suaminya. Mungkin di sini menjadi sebuah indikasi artinya ketika perintah wajib dia laksanakan dan dia hanya membekali dirinya dengan taat kepada suaminya Maka nanti di hari akhirat Allah akan menyeru melalui malaikatnya Hai wanita yang salihah Hai wanita yang berbuat taat kepada suami Kamu semasa di dunia telah berbuat taat kepada suamimu Maka sekarang pilihlah serimana pintu Pintu mana saja daripada pintu syurga yang terbaik itu Yang ingin kamu masuki sila,kan kamu masuki ini merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada perempuan atas pengabdiannya kepada suaminya. Yang hal ini adalah menjadi kewajiban yang tidak boleh tidak bagi kita pada bagi kita para istri ketika sudah mengikhlaskan diri kita untuk mengabdi kepada suami kita. Telah menceritakan akan dia oleh Ahmad adanya hadis yang telah kita bacakan barusan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan lagi cerita daripada Ummu Salamah radhiyallahu an barang di mana ada perempuan mati ia padahal halalnya pas suaminya dengan dia niscaya masuk ia ke dalam syurga Kemudian dalam hadis yang lain Itu ada sebuah e, cerita artinya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah mengatakan jika seorang perempuan yang dia senantiasa kesehariannya adalah Berbuat taat kepada suami Yang suaminya rida kepada wanita tersebut Kemudian dia meninggal dunia Maka ketika dia meninggal dunia Maka seru Allah kepada wanita tersebut Hai wanita yang berbuat taat Hai wanita yang telah memperoleh rida suami Masuklah kamu surga mana yang engkau mahu Maka ini tentunya sebagai sebuah balasan Yang sangat menjadi sebuah penantian Bagi kita semua teman-teman sekalian Maka oleh karenanya ingat tidak ada kebaikan yang lebih utama bagi seorang perempuan yang beristri yang bersuami adalah selain daripada taat dan mencari rukun daripada suaminya. Kemudian dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik perempuan daripada umatku itu yang terlebih baik mereka itu bagi suami dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu derajatnya pada tiap siang dan malam pahala seribu syahid yang mati mereka itu dalam perang sabilillah hal keadaannya mereka itu sabar karena Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah berpesan. Jadi perempuan yang terbaik jika memang dalam dalam mungkin dalam hadis yang dalam dalam teks hadis yang lain khairukum khairukum li ahli Ya dalam hadis yang lain disebutkan bahwa lelaki yang terbaik adalah lelaki yang mereka itu menjadi pedoman. Artinya mereka mereka itu adalah pribadi yang baik bagi keluarganya. Artinya sosok pribadi yang baik, seorang suami yang baik adalah dia yang uh, baik terhadap keluarganya. Artinya dia membimbing keluarganya, dia menafkahi keluarganya, dia menjaga keluarganya. Kuhamfusahku wa khulikum nara ini, ini ini dia laksanakan. Kemudian dalam hadis yang kita bacakan ini adalah Perempuan yang terbaik adalah perempuan yang dia itu selalu berbuat baik kepada suaminya Maka tentunya kan ketika kita melihat dua sisi hadis ini berimbang Artinya Rasulullah tidak hanya menegaskan bahwa lelaki itu harus menjadi laki yang baik saja Tetapi Rasulullah juga menegaskan perempuan itu juga harus menjadi perempuan yang baik Maka oleh karena itu dalam di siang ini kita melihat bahwa Perempuan yang terbaik adalah perempuan yang mereka selalu berbuat baik ke suami Dan ingat, balasan Allah kepada wanita, kepada perempuan yang senantiasa berbuat baik kepada suaminya adalah Diangkatkan derajat siang dan malam dengan pahala seribu pahala orang syahid Yang memang syahid kemuperang karena Allah Maka dalulnya, jika kita ingin tak hitung, dia nala tunggu tidak lek Gandaan pahala tentunya tidak sanggup untuk berani berdoa. Kenapa? Karena memang sangat banyak gandaan pahala yang Allah berikan atas kesabaran, atas keikhlasan seorang perempuan yang begitu ikhlas, yaitu dengan riakal suaminya dia mengabdi kepada suaminya. Dan lagi sabda Nabi saw bermula perempuan yang saleh itu terlebih baik ia daripada laki-laki yang saleh. Membunuhkan atau pegang Lelaki yang terbaik adalah lelaki yang dia selalu berbuat baik kepada keluarganya Kemudian ada hadis yang lain Sebaik-baik perempuan adalah dia yang selalu berbuat baik kepada suaminya Kemudian dalam penegasan tengku. Sebenarnya siapa lebih baik? Lelaki yang baik ataupun perempuan yang lebih baik kem merupakan sebuah kata kunci tengku. Maka syukur orang-orang yang berkata Yang orang-orang yang bisa berbuat taat kepada suami yang pintu surga bagi orang-orang terbuka lebar tunggu-tunggu sekalian. Karena memang dalam hadis dalam hadis yang tanya baca tanya adalah Nabi Rasulullah yang terbaik daripada lelaki saleh dan wanita yang salehah adalah perempuan yang salehah. Maka syukurlah bagi orang-orang yang ditakdirkan Allah menjadi perempuan, ya Allah mentakdirkan orang-orang adalah menjadi istri bagi suami-suami orang-orang. -suami Kenapa? Karena ketika ingin mencapai derajat yang mulia Nyus kesempatan kena tinggal mau tengah. Kan? Adanya apa sudah menjadi perempuan, kemudian tinggal mau jadi saleh ataupun tidak. Ini kesempatan. Ia umalun, hawalun lagi. Adanya kesempatan sudah ada. Sedangkan bagi kamu orang, agam, kamu mungkin menjadi istri. Kamu kadang-kadang menjadi suami kesempatan itu. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada ibnu Umar. Bermula ditanya sekaliannya kesukaan dan sebaik-baik kesukaan itu perempuan yang allahul anhu. Itu sebuah hadis yang yang kita kred, iaitu oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, iaitu perawi terakhir ya, yang hadisnya bersumber daripada Ibnu Umar. Jadi kemudian nak urung tanya nggak ibnu Umar? Ibnu Umarnya ular aneh daripada Umar bin Khattab, yang nanggeng Abdullah. Alhamdulillah, bertanya, Hai Ibu Umar Mar. Nah, sahabat yang bertanya, Hai Ibu Umar putra yang paling drone hawa di dunianyum, putra ada yang paling drone idam-idamkan di dunianyum, berjenguk pelikannya adalah, yang paling lun harapkan di dunianyum adalah mendapatkan istri yang solihah. Wakah jika ini adalah menjadi sebuah idaman para sahabat, tentunya dengan tentu ingat. Para suami kita nyu lebih kurang menang keinaman tu. Jadi kan diharapkan ke harapkan di kita nyu berkaya, ke kan gak kita nyu bicara, kan hanya yang diharapkan harapkan pak kita nyu berbaca lagi sebe-be, bukan tu. Tapi bagaimana layanan, bagaimana komunikasi yang kita bangun dalam rumah tangga. Karena kadang-kala aduku untuk menjadi saliha hanya ngaduku. Bukan hanya dengan ahli masyarakat itu eh, Bukan dengan yang menyebabkan itu Kadang-kadang saya dengan bantuan -eh, -eh, tak berada, saya tak berada Saya menyebabkan itu, kadang-kadang membuat suami ke tengok rakyat Ingat, pintu syurga terbuka kepada perempuan yang mendapat mendapatkan suami Maka oleh karenanya, uh, sesuai bagaimana yang ketika ditanyakan kepada Ibnu Umar dari para sahabat Putra yang mengharapkan lidro, Nabi Nuh Omar. Jadi, hana keinginan lon melebihi daripada galak dan hawal lun, untuk mendapatkan istrilon menjadi wanita yang Salihah Maka tentuji menyanyian dengan sebagai sebuah idaman, ah, sebagai sebuah harapan, Nabi Nuh Maka tentunya posisi wanita Salihah itu adalah posisi yang sangat mulia posisi yang sangat hebat karena dari rahim-rahim wanita yang salehahnya ke akan melahirkan generasi-generasi yang menjadi generasi-generasi Qurani akan melahirkan generasi-generasi yang memang mereka itu yang taat mereka itu yang akan taat kepada orang tuanya mereka akan taat kepada gurunya akan lahir generasi-generasi yang baik tentunya Allah berasal dari rahim-rahim wanita yang salehah maka oleh karenanya kesempatan yang kana bagi urang inang ah ketika kita sudah bersuami maka kesempatannya jangan disia-siakan jangan karena hijana istilah kesempatan aku datang kali kedua kesempatan yang kali kedua bukanlah kesempatan yang sekarang datang Tapi itulah kesempatan yang lain yang perlu digarisbawahi dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Abi Umamah dengan katanya tiada memberi faedah oleh orang yang mukmin kemudian daripada takut bagi Allah taala akan kebajikan baginya daripada istrinya yang saleh maka menyuruh oleh suaminya akan dia niscaya mengikut perempuan itu akan dia dan jika memandang ia kepadanya niscaya menyukakan ia akan suaminya dan apabila bersimpuh ia atasnya niscaya memberi kebajikan ia akan dia dan jika raib suaminya daripadanya niscaya memeliharakan ia akan dirinya dan harta suaminya Kemudian dalam hadis yang lain yaitu dalam hadis yang uh, riwayat oleh Ibn Majah uh, yang bersumber daripada sahabat yaitu Abi Umamah mengatakan bahawa kebaikan seorang lelaki yang beriman yang yaitu beriman kepada Allah dan melakukan banyak-banyak ibadah nilai ibadah lelaki tersebut masih berada di bawah Nilai ibadahnya seorang isteri Yang dia itu saleh, Yang dia itu taat kepada suaminya Yang dia itu Ketika suaminya melihat kepadanya Suaminya menjadi senang Ketika uh, suami tempur dekat kepadanya Dia akan memberikan kebajikan-kebajikan kepada suaminya Ketika suami jauh daripadanya Maka si isteri tersebut mampu memeliharakan diri dan hartanya Artinya di sini menandakan bahawa nilai kualitas ibadah, nilai kualitas ibadah yang mampu dilakukan oleh seorang istri yang soleh memiliki nilai yang lebih daripada seorang lelaki. Maka di sini menjadi sebuah uh, motivasi tunggu tunggu sekalian menjadi sebuah motivasi bagi para istri bahawa kesempatan untuk mendapat label mulia. Untuk mendapat nilai prestasi ibadah yang super. Tentunya adalah kesempatan menjadi istri bagi suami-suami sekalian. Ini adalah kesempatan yang sangat mulia. Karena nilai pahala dilakukan oleh seorang suami yang dia dikitaan kepada Allah. Dia beribadah. Tetapi seorang suami itu tidak memiliki kesempatan untuk taat kepada isteri. Maka tentunya kesempatan taat kepada pasangan ini hanya dimiliki oleh seorang istri dan suaminya. Maka tentunya kesempatan yang sangat mulia ini mudah-mudahan tidak kita lewatkan dengan sia-sia. Karena ketika seorang suami melihat istrinya menjadi senang dan si istrinya tentunya akan membuat si, istri, si suami menjadi senang, maka upayanya ke yang di, yang diberikan penghargaan oleh Allah. Ya. Dan telah mengeluarkan oleh ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abi Sa'id bahawa sungguhnya laki-laki apabila memandang ia kepada istrinya dan memandang pula oleh istrinya kepadanya niscaya menilik Allah Taala kepada keduanya akan sebagai pilih rahmat maka apabila mengambil akan tangannya niscaya kugurlah segala dosa keduanya pada silang-silang daripada anak jari keduanya nian denggu kadang kala diktanya orang tak lebay ya nian di nana padahal dalam hadis yang riwayat oleh Ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang bahwa hanya kadang biasa denggu di rumah adanya badak duduk-duduk sepuh dengan ayah si agam kan? ataupun dengan ayah punya darah kan kemudian tak hurinang teh tenang teh dikitnya tak kalin to senang bahagia teh denggu Ingat kebahagiaan kita nyokalan promo, kebahagiaan kita nyokalan lindo, adakah tak kalah lindo? Karena bahagia, da, bukan karena gram, de. Ya, tak kalah lindo senang tu. Kemudian tamat jarang gaknya, cium jarang Ya, yang ingat istinan ke Allah Taala kekal dengan pilihan rahmat. Allah Taala kehapus dosa. Ingat, maka ketika hal yang simpelnya mendapat ganjaran pahala. Dengan hal yang simpel kadang Kadang kala kan bak tajik-tajik kopi, bak dapec-dapec pesan orangnya kan? Dia datang, duduk-duduk bak pantu ke rumah kan? Ya, kadang kala hal-hal yang simpelnya Jadi sebenarnya eh maka di bisa dipahami bahawa ketika menikah itu bukan hanya sebatas kesempatan pemenuhan hawa nafsu, Kesempatan menikah lah kesempatan untuk menambah Nilai-nilai ibadah Jadi untuk menambah pundi-pundi ibadah Nyangka dengan menikah nengok. Maka ketika nangan, katanya, Mungkin yang gelom Mungkin yang gelom Kita sampaikan Bahawa menikahnya bukan hanya sebatas Untuk pemenuhan hawa nafsu Memang kehalalan pemenuhan hawa nafsunya Melalui jalur nikah Tetapi kesempatan yang beramal Yang diberikan Bonus yang sangat banyak nengok, Nyangka dengan tak menikah cuba tak bayangkan. Dengu. Dengar Tajik Mandret. Tama Kim-Kim dengan Ayah Segam. Tama Kim-Kim dengan uh, Ayah Nenek Darah. Yang dia menjadi ibadah. Ha? Membuat Allah Ta'ala bangga. Membuat Allah Ta'ala menilik kita dengan tilika rahmat. Maka ingat. Kedika Allah Ta'ala menilik kita dengan tilika rahmat. Maka tentunya. rahman Allah lah yang akan keren kepada kita. Ya Allah. Ya Allah bahkan uh, berapa banyak uh, jumlah apa, berapa banyak uh, jumlah dosa yang akan digugurkan adalah dinna ke silang anak jaro ditanyo dua regam jaro nyaka ihnan ke kira-kira jumlah dosa yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa dan dalam mengeluarkan oleh talasi bermula hak suami atas istrinya itu bahwa jangan menegahkan akan dirinya dan jikalau ada istrinya itu di atas belakangnya, kaki bah sekalipun. Kemudian, Pakan tengku, Pakan lele tak lebih pahala leka huri inang ketika huri inangnya tahan. Ha? Ketika huri inangnya tahan, pakan lele tak lebih pahala. Ingat tengku, dalam hadis yang lain, Karena huri inang yang taat kepada suami, Membutuhkan energi yang sangat banyak. Haa? Membutuhkan waktu yang sangat luas Untuk membuat taat kepada suaminya ya. Bahkan dalam hadis yang Sampaikan oleh Tailasi Mengatakan Si suami ini memiliki hak yang sangat luas Pada istrinya Bahkan si istrinya tidak boleh Menolak hak suaminya Walaupun dia berada Di belakang Katibah Katibahnya yaitu Di belakang uh, Di belakang ruang umta Tunggu uri nang tengah gegerian tengah gegerian hek ge tata tengah ge, ge, ge, ta ta, ge tulak unta tengah ge bahu binatang dalam keadaan ha hek ge tata ta, butuh supaya ge kubah but hek gelayani suami maka wajar Allah Subhanahu wa taala memberikan gandaan memberikan pahala yang lebih karena paken karena but yang dilakukan oleh isteri pun lebih nah, seperti itu dan pada suatu cerita Telah bersabda Nabi SAW Iza da'ar rajudu zawjatahu lihajatin Fal ta'tiyannahu wa inkanan alatan numur Artinya apabila memanggil oleh laki-laki akan istrinya Karena hajat maka hendaklah datang Ia akan dia Dan jikalau ada istrinya di atas dapur sekalipun Maka tiada seorang perempuan yang menyakiti Ia akan suaminya Dia dalam dalam hadis yang nyow tersebutkan yang bahwa dalam hadis nyow yang, yang bahwa ketika seorang ketika seorang suami ketika seorang suami memanggil istrinya karena hajat maka hendaknya para istri mendatangi suaminya Walaupun si istri dalam keadaan sedang masak di dapur denggu. Ya. Walaupun dalam keadaan ni kita nyoting denggu. Tak kerja denggu. Menyelindung tehai, eh. menyayah di gam tehai Ya, yah, dah ati lah, tehai ingat. Dan walaupun denguh lampi bu, walaupun dia tengah tak kerja. Ingat, hana nilai pahala yang lebih raya daripada khidmah kepada suami. Walaupun diketahui memiliki pendapatan yang lebih Walaupun diketahui ada orang muka Ingat engkau, Kemuliaan yang paling raya yang diberikan kepada orang adalah Ketika orang tersebut mampu taat penuh kepada suami Maka bahkan dalam hadisnya yang disampaikan Rasulullah Walaupun si istri sedang masak untuk suaminya Tapi suaminya memanggil Ku bah bu wilay ikut Jak ya, kududuk suaminya Yang menanggungnya sekalian dan bahkan dalam hadis yang lain disebutkan uh, Dia adalah seorang perempuan yang menyakiti ia akan suaminya Melainkan menyumpah-nyumpahlah akan dia budiha dari yang di dalam surga Seperti yang diceritakan daripada Mu'ad bin Jabar Jadi bahkan Mereka dikata-kata di urinan Teranggap apa-apa Alah ada aku tenak laku Bila <gadang> Kadang-kadang ada aku Hah, pula ku, la ku bangai. Menangkatkan aku dia menganggap menangguh karena itu kita nyuhana hayu, karena itu kita nyuh lima, karena itu kita nyuhana pendapatan. Tak anggap kan, kau bangai dengku. Karena hayu katanya menyenap lenyah dengku. Hah, ingat. Balasannya Allah berikan dengku gusmale dengku rindunya sehingga lam khalayak budia dari dengku dibuli sehingga huru Ya, menang. Jadi sebagaimana dalam uh, riwayat yang diceritakan daripada Mu'ad bin Jabal. Di mana Rasulullah bersabda. لا تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الهور. إلا قالت زوجته من الهور العين. لا تؤذيه فأتلق الله فإنما هو عندك رهيل. فأنقريبي يفارقك ويأتي وفدا إلينا. Artinya tidak menyakiti oleh seorang perempuan akan suaminya yang di dalam dunia ini Melainkan berkatalah istrinya yang daripada golongan budiha dari yang elok rupanya Dan jangan engkau menyakiti akan dia Mati membunuh oleh Allah bagimu Maka bahawa sungguhnya yaitu padamu daging yang bercerai Hampirlah ia bercerai akan kamu Datang ia mendapatkan kami Adanya dalam hadis yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal Ketika kita tak tuna lah kau wadik ketika kita tak pegah kelemahan lah kau wadik ketika kita nyu tak sampaikan tentang aib aib lah kau wadik ketika ada sampaikan ingat sehingga akhirat yang terjadi adalah hal yang kita nyu lakukannya akan membuat kita di disembale tuh le budia dari yang juga ada. Hingga berada di dalam surga mengatakan putera, eh oh, hai inang bangai, di dunia digata kesempatan untuk meraih surga tak Ketika semasa di dunia taat kepada suami cok ke gurunya, kata lewatkan, maka cowok kehuruhnyo katanya menjadi asuhan neraka. Ini kira-kira yang akan ditimpa dengan kulit Budi dari tinggal dalam dalam surga, sedangkan dia yang berada dalam neraka. Ya, ya. dan telah mengeluarkan oleh Tabrani bermula perempuan itu yaitu tiada menunaikan ia akan Allah hingga mendatangkan ia akan hak suaminya sekalian dan jika Menghendaki ia akan dia dan halnya di atas belakang rongga janganlah menegahkan ia akan dirinya jadi dalam riwayat Tabrani tengku hanagekeun ureung ineng nya taat ke Allah nya memang ureung ditinggalkan hak suami bedak pegah katanya urinang gerd nampunya ngalimdoi hanagad bedak pegah katanya cukup gerd kencukulan cukup gerd uh, ibu pulin cukup gerd kak pulan cukup gerd adik pulin punya ngalimdoi dengan kuhana gerd urinang itu karena gerd urinang yang tuh bagaimana uh, melihat urinang yang bisa taat kepada suaminya itulah kira-kira yang yang yang menjadi indisari daripada hadis rasulullah yang diceritakan oleh imam tabrani Bahkan kadang-kala -kadang termasuk ketika urin yang berada dalam kondisi yang yang sulit untuk memilih, tengku dalam keadaan yang heh uh, dah wak kerja, tengku sedangkan dia yang si gam, tengku kagai kita nyomu urut cupedule, Kadang-kala kita nyompi perlu urut Yang kadang-kala ketika terjadi kondisi yang dilematis ingat, tengku bahawa bagaimanapun hal demikian, tengku. Kewajiban yang paling utama taat kepada suami dan tentunya suami yang baik tentu tidak akan membuat kondisi di, dilematis yang menarik. Maka ketika pun nyowo suami kita berada dalam kondisi lagian, benda salahkan ganyan, mungkin memang ganyan pada kahannya memang lagi butuh kepada kita nyowo tunggu ganyan Maka tentunya menyewo bisa tak laksanakan, tentu bisa tak seimbangkan antara Apa yang menjadi uh, aktivitas Dengan yang menjadi tugas utama Dalam rumah tangga Maka insya Allah harapan untuk menjadi wanita Salihah yang terbuka lebar Sangat luas oh. Dan tiada harus atas perempuan itu Puasa sunnah melainkan dengan izin suaminya Maka jika berbuat ia niscaya berdosa lah perempuan itu Dan lagi tiada diterima padanya Nah bahkan Oh my. Gedikan lig tanyo tany badah. sunat tu. puasa Senin ha me. Menyahanai suami dengku haเริ่ม puasa sunat. Kadang kala barat dengku lig tanyo sik ka biata ta kelompok tam kawin puasa sunat. Ha malam. Ingat, kadang, kadang untuk beribadah sunat menyahanai din suami dengku hanya beribadah sunat. Karena jangan gedanyo mempositifkan seolah-olah Nah hal lain yang lebih penting nenggu, Terhadap keinginan pribadi nenggu. Karena ketika kita ingin melakukan ibadah sunat Sedangkan suami kita Menginginkan ketanya, bersajan ganyan, Kadangkala apa yang ganyan, inginkan Yang bisa membuat keadaan berpuasa Nanti akan menjadi batal Maka kita harus minta izin nilai. Maka tentunya adalah yang menjadi uh, Maksud di sini Bukan hanya dalam konteks sunat Adanya dalam ibadah-ibadah yang lain Yang ruang lingkupnya sunat jika dengan kita nyobor sunat membuat kita uh, suami kita terkendala hak, bah kita nyaw nyobet dapat buat nunggu mnya naidin kan, termasuk dalam bab nunggu ya tapi ada pun dalam bab jak bau rumah deh nunggu, kita nyaw dalam bab jak punya jak reuni ya jak reuni urine ada pun dalam hal-hal yang lain lah, na arisan kah dia namanya. Macam kan kegiatan-kegiatan. Termasuk kadang-kadang untuk yang mejeng. Nengko. Adanya segala hal yang kita nyokubut. Bahkan untuk ibadah sendiri. Yang apabila ibadahnya bukan ibadah wajib. Menyememang anak izin suami itu haram dilakukan oleh para istri. Dan tiada harus pula memberi suatu yang daripada rumahnya. Melainkan dengan izin suaminya. Melainkan dengan makanan yang basah. Yang ditakut binasa. Maka yaitu haruslah bagi perempuan itu memberi akan dia bagi seorang. Dengan tiada izin suaminya. Maka jika berbuat ia, niscaya adalah bagi suaminya itu pahala. Dan adalah atas perempuan itu berpursa. Bahkan kadangkala. Juga disampaikan. Yang bahwa Termasuk kadangkala. Termasuk. Fifat gad baurinang. Yang hanagad bauragam. Yang kekir. Yang hanagad ker. Fifat gad baurinang. Yang. Iban makna orang uh, engkau kreat, kau orang anak engkau murah kan makan muflon tu. Kreat di sini neng. adalah memposisikan mnye, yang lebihnya orang adalah kan harta dow, harta suami tu. Artinya ketika suami hanah di rumah, kita nak sesuatu di rumah, nak orang melakir orang untuk tajuk menyehanai tu suami orang aku Termasuk dalam hal makanan orang Bahkan kadangkala kala -kadang jidjok tetapi kan pahala kegedanyo. Tajuk makanan menyetaku bahdai bro. Nah, labu goreng we remo. Metaku bahn kudro ngan tengah-tengah deku ka basi. Nyantengku menyahanai di niku hanjir jew deku. Man kada jew deku. Menyahanai di nda fa'a de bajaw. Man na pahala bajaw na kesah. ke saw. Ke kelinto de urum menan deku. Maka begitu juga dengan hal-hal yang lain dalam hal-hal yang lain itu termasuk dalam hal memberi artinya sebenarnya ketika komunikasi ketika bisa membangun komunikasi yang baik dengan suami kan hanya kendala tinggal easy oh. katanya hai abang jirut hai Yahya, ya nya jirut <tuh> alhamdulillah roh oh happy tu lapang nah wait 5 menit tuh yang buka Diskusi kadang nadanya jawab hal yang kurang jelas, apalagi perbualan yang keliruan bertanya-tutup lebih awal. Mungkin na pertanyaan ataupun nasihat yang je, je nak sampaikan nawaiten insyaallah dua sepuluh minit sipe silahkan Assalamualaikum. Walau untuk walau beragam tu, tengku menyambut masalah lain dengku je. Ya. Yeah. Nah, uh, tengku kipan tanggapan tengku masalah yang, yang video cut bul yang diingatkan oleh tengku sor yang di TikTok yang viralnya mesti hmm, memberi nasihat, tetapi eh uh, nian istilahnya kan di depan di media sosial di depan kayak eh uh, nian uh, ramailah dia. Ya. Enggak, ya. sebab ramai yang pertanyaan kan, sih karena lu ya. sih eh, hebat antas orang guru, orang tengku lagenya menyam misal ta kalau dari sisi cupu memang kasalah sih, memang dari fon kasalah, cuman dari segi tengku-nya, tengku pin tanggapan tengku-tengku kat terima kasih Eh, uh, cuma ngganasih. Uh, terkait uh, hal yang viral lah dalam penumpadumuru yang kau likun. Uh, dalam halnya uh, uh, terlepas daripada so yang dinasihat dan so yang dinasihati. Artinya dalam konteks wa hak wa tawasau dalam konteksnya Adanya tetap izin uh, bina sianya izin nak etika, nah, nak etika. Adanya tetap izin wadai gede ingat hengku tidak membuat urungnya uh, jatuh. Ah, nyamanan. Yang kan, yang yang mungkin di antara nilai yang yang yang lundu domaninya, yang lundu doman. Adanya dalam konteksnya, dalam konteksnya, yo secara pribadi, secara pribadi lupa yang bahwa memberi nasihat itu sudah bagus. Ya. memberi nasihat bagus. Cuma mungkin ya ketika uh, memiliki pola lain yang lebih uh, lebih good adanya tidak langsung dengan pola yang lagian, tidak pola seadanya tidak menampilkan video yang langsung dituju yang lagian apalagi di di media sosial uh, TikTok eh dalam halnya lun sendiri kurung sependapat cik jin menan berarti kurus pendapat ya terlepas daripada uh, kontroversial kadang kala harus bumeenan kana cubul ka menan kan terlepas daripada nyan, lun pribadi kurus sependapat jika memang memberi nasihat hiji uh, langsung pola laginya tapi terlepas daripada nyan menum uh, sebenarnya nyankeh lun kalian adanya Media jinawa zaman niu tak kalan uh, media TikTok, Facebook, Instagram. Memang tetap yang namanya media niu digitalnya lagi uh, lagi sikit. Artinya tetap ini kadangkala sikit niu menyakut tak pakai bak yang bermampatan, ya kan, ruga pakai bak yang mafir. Menarik kan? Uh, maka kadangkala ketika Sebahagian hajian tunggu ke ranah Media sosial artinya kagak semua buat di TikTok, pendapat, kerana belum sendiri dalam halnya sebenarnya itu benar, karena memang kesempatan untuk menggunakan media itu kesempatan yang yang yang sama, tu. Jadi menyekat terpenuhi media TikTok, media Facebook, media Instagram dengan konten-konten agama, maka tentunya mudah menghancurkan juga konten, mudah merilehkan juga konten. Jadi paling tidak, nonggalan nasi sebuah nilai positif nonggalan jika tunggu wali yang salah lalu tunggu wali kepegat menan adanya ketika yang tak kepegat menan maka paling tidak seperti uh, penggiat media seleb jadi lah, orangnya pun akan merasa oh rupanya yang lainnya 6 orang pentau, na orang ingat jadi langsung langsung kepingat walaupun dalam halnya orang sendiri dengan cara keingat yang lainnya, orang pun setuju cuma orang punya pandangan jika lebih baiknya mungkin kepingat di DM lah ataupun punya pola yang lain yang lebih umum mungkin yang nantinya akan diberikan lebih khusus tanpa harus kita tampilkan video si yang dimaksud kemudian memberikan mungkin komentar kita terhadap videonya yang dari pribadi nuk itu yang benar, ibang Nasir mungkin na yang lain tentang sahabatnya masalah jodoh lah. Biasanya tanya umum ke orang ini, ke Melayu, lepluh, ya. Sedangkan jodoh, hana, hana, hana, truh lompak dapatkah, tamat uring, gong, uring yang truh rumah bihanah. Jadi, na, perlah, na, semacam diuraja-raja iman, nunggut. Apakah, em, semacam dukun, kendukun, tapi, Ki ban tu tapaga, tengku ko tengku si uru biasa pijat gumerajah. Ki ban tujuan Coi Raja menak untuk bagah najodo. Ingat-ingat lumunasih. sebenarnya berbicara masalah eh meken Aceh betah langkah rezeki, pertemuan maut. Ha ngunangah. Adanya buah bohongnya memang rahasia Allah yang hana tujuan, padian dah, padian tutup, ah, mula, pajan akhirnya hana tu apa ada yang ini berlainan terpahami. Kemudian ketika dikidanya rezeki kurang uh, kurang lancar, dikidanya sudah tempuh cara, tamu doa bawa Allah, tamu lagi untuk urung mudah ya doa, ya, yang menang kan, tamu tamah usaha nyancit engkau, yang memang memangnya ikhtiar itu yang manusia begitu juga dengan masalah perjodohan, karena mesti kita umur yang kalian yout, kita ni umur 17 tahun, kalau pada kalian membelah dua kahwin, ia hawa nanti si bagah dalam kahwin, taman doa, bapa Allah bagah na jodoh, yang menan kan, termasuk taman doa geraw, tanya mudah bapa kau, yang menan, ha, termasuk ke media doa kan macam-macam, nada dun media doa dengan gum doa, kita yang, naga naga lam media doa gum doa malam beginian kita yang Kadangkala -kadang, gemudahanyan, g, g pakai media i, artinya alih gemudah, g perulam i, dah cakap i, dah cakap kira nyaw. Ia merupakan media cara mudah yang mana. Jadi yang lontpahami, cuma dalam halnya perlu dipilah, perlu dipilah, artinya di kira biasa, hanya kata minta air aja. Ia nalaian masalah, masalahnya betul yakin bahwa dengan air Terus nyaw teruk jodoh. Ia Makanya bukan hanya persoalan air aja. Ane kau Quran tentang lagi nyanyi dikit masalah jadi ini persoalan jadi dia harus tafilah leh jadi persoalan etika jadi kiban jadi dengan dengan iraajahnya nya merupakan ikhtiar kita dengan doa yang kagum doa ke pakai dalam media ienye be Allah betul jadi kan iraajah yang betul nya berlebu dinga dia kemampuan persoalan pak tu ada mana aja ada yang mana jadi bertawasul dengan media hana salah jadi nya Nah, mungkin, eh, nah yang lain nasab sabohtu menyena menyohana, tetapi untuk pertemuan uronyo insya Allah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, menyohana Enogile eh, pertemuan kita nyonya niba uronyo lebih dan kurung pertemuan lagi maaf jika memang nak kata, -kata lun yang kurung uh, depan. Yang kurun tepat, Niyo mohon untuk meluruskan kembali dan untuk dipertanyakan kembali. InsyaAllah di kesempatan yang lain, kita Niyo akan berjumpa kembali. Wa'abillahi taufiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.